Elkartea sortu dugu bi mila hamaluean eta horrek erra nahi jadanik uh, bazeladaadanik urte onbat arigin dela lanean. Ginda Pxixkat jende uh, batzu aspalidanik horrekin ari eta horrekin uh, bizin no aspait eta batzu gehiago bon, placerarentzat eta mendiko gosttuaarekin eta hasi ziren batzu emaiten eta hasigira heminzatzen bon, eta azkeneani bon, zerbait egin behar da eta bi mila hamalan behar sortu zen saxi uh, talde elkartea behatzi, azle ginen galai hortan eta lehen zerrendatze hortan eta standard batekin 6 egun bat ardi kontatzen gintuen eta guai laurteren buruan eta lan bat ere manik eta zorroztasun gehiago, gehi turik marroen autatzeko edo erosteko mementoan gaur egun be, mila berreun ardik ondatzen ditugu eta emezortzi azle gira guai sartuak uh, elkarte horretan Eta horik iparralde zian badira? Hasiginen uh, astapen astapenean uh, hemen azparne, ez peletai, txasu, hainoa xarako batzu ginen bildu eta askifite baigori aldekoak ere hor aldude hurre peleko batzu zu dintziren, ez da etxia bat ere, ez da ere bat uh, hauze batean bezara edo, beraz nu nahi norbaitek nahi badu hasi hasten alda, egia da uh, ardi horrek duen abantaila da garbitzen dituela lahre e, bon, zikinenak, eta bai sasia bai OT gazteak eta e, do muskil gazteak jaten dituela eta hemen ikusiz guai gero eta gehiago ez da bai datzen dela suaren gaia hemen lapurdin badela ere hainitz uh, behemende Di zikintzen ari denaz, hemen lapur din ez dira, mendi bizkigorak, beraz ez daienbeste bazka, sasitzen da isesau, umitatea iniz, eta behaz, ardi horrek eh, aldatzen alditu gauzak, behinan, egin eh, batean, ekartzen du esku kolpe ondia garbiketaren aldetik, behaz, ardi horrek badu bantailori ere. Zuruk eh, hasten dituzu, behaz, zikiro egitekoak, zer eh, da, berizitasuna, Ziiroa beraz izenak jo bezala zikitatua da, gero hori atxikitzen dugu bederen hiru sasoen bederen hiruura eta gutienik bi iru urte erdi, Mebon gehienetan hiru urte hiru urtte erdi dituzte uh, hiltzen ditugularik,dainiko ja, lagituak dira haien heldu uh, gorputza badute. eta badutena da hainitz bela edo landare motai jaten dituztela mendian eta hori sandnintzen dela gostuan, aragia ere gorgi Adute, hor egin hortan. Ardi eragia erosten delarik batzutan goztu azkar bat bada jendea beldurtzen da pixkat. Badu gizena ere, uh, barnean ere, persille erretenda frantzesez eta hori horrek emaiten jo goztu izigarri ona eta untsa finitua balimada, azken hasteetan uh, cereal batzuekin eta untsa finitua balimada, hor badugu aragi biziki tendrea eta aragi zinez ona emaiten du.